o kullu bidatim balala o kullu balala tim finnar sa e sa her e themin e hytbe a jetin që thotë Allah i madhuruar ja ju halle dhina amenut ta kullaha wa kullu kaulan së dida edhe sa shumë largjemi në pejti a jeti në cili thotë Allah i madhuruar o ju që keni besuar ki i një frika Allah dhe thoni fjalë të drejta Fjala e saktë. Dhe fjala e drejtë është e kundërta e gënjeshtrës ndër të tjera. Dhe u drejtohet Allahu besimtarve duke u thënë u që keni besuar, por tu thënë nëse ju me vërtet jeni besimtarë dhe nuk jeni munafikë, atëherë duhet të thoni fjalë të drejtë. Sepse munafikët janë ata të cilën nuk thon fjalë të drejtë, por thon fjalë të shtrembta. Munafikët janë atë të cilët gjenjen. Ma dje profetin sallallahu aleyhu a sellem në hadithin që e trasmetoni ma Bukhariu dhe tjerë, ka të reguar që njën nga cilësit më kryesohet munafikët është gjenjeshtra. Ajetul munafik i thelath. Shëjët e munafikët të t'janë tre, idha haddhe të kedheb, kua i flet gjenjen. Kërë është një përshenjeve kërësorët munafikut, pa në edhe Allah subhanu wa ta'ala, në jetin e parë të suhe sel munafikun, ka thëmë për ta, wa Allahu jeshë hëdu inë në hum lakadhi bun. Allah u dëshmonë sa ta një nginjështarë. Gjinjështra është një cilësi e ullët, që nuk i takon në besin parit, edhe gjinjështra është një përcilësive më të dukshme të munafikut. Ata gjinjejnë ata shpifën ata nxjerrin gjë po qenë besimtarët ata urpiqen të shuajn dritën e Allahut me gojën e tyre ata thurin fitnë thuin, thuin dredhikun e besimtarëve me gojën e tyre por nuk e kuptonin që ata me këtë që bojnë vetëm se shkatërojn vetën e tyre edhe i gjen munafiqën në të njëjtën kohë që ata thurin edhe endin për hurët e gënjeshtrës Ndërko, i shikon ata në pame në jashtë me që thonë fjalë të bukrat, mashtruese, edhe të thonë, o min hum me je kulu dhe në li olat eftini, disa për i tyre thonë, mjep le e dhe mos më fut në fitne. Po duan munafikët të ruhen nga fitnja. A i shumë të dëvoqëm ja munafikët, dhe aqë shumë ruën e ta nga gjenjeshtra dhe aqë shumë të mirën e ta me omanë më dhe ruën aqë se i kërkojnë dhe profetit së nëmë leje sepse kanë frikë se do bije në fitne dhe me thënë munafikët duan të ruën nga fitnja por e realiteti të regonë që ata sa herë që thonë bëjnë fjallë, ose që bëndë i veprim, ata në të vërte vetëm se bëjnë në zhytër dhe më kejshë në fitënë. Këshu që nuk duhet që besim tajë të më shtronë nga fjallët e tyrë të bukra që thonë, ne duhet të ruëm nga fitënët. E pas të ehtët Allah në vazhdim, e la fil fitënët i sakatuk. O inë në gjëhënë me lëmohitët unë bil kafirin. Po për ata në fitënë janë, dhe gjehenoni do t'i përfshi qafirat në fitën e ranë. Fitën e dhe dyre në umetin islam kanë qënë të shumëta, të shumë lojshme, të pista, në të gjitha formët e mundshme që ta shua në dritën e islamit dhe dritën e dëvërtetës, edhe ndërto ka qënë dhe një shpifi e madhe të cire e kanë zirë në kohën e profetit sallallahu a.s e po donta Allah nuk e lejon ata. Po Allah e lejon që tu japim msim. Të gjithë aty që duan marrë msim për këtë histori. Edhe Allah i madhrorë dëshironte me an të, të sejn, ndodhi që ndodhi atëherë që të ngrejë la disa njerëz të devotshëm, e tu tregoj njerëz që ky është përfundimi të devotshmërisë, dhe ky është po përfundimi të shpirtjes dhe i gënjeshës së gënjeshtarëve dhe munafikëve të cilët pretendojnë së duon të ruen nga fitnët. Po valgijesh të a nuk është fitnë? Për shpifjan dhe muslimaneve, a nuk është fitnë? Apo kjo është fitnë e lejuar? Apo është fitnë që është vërgjip për mirë të gaves? Të rësmeton imam Bukhariu, hadithin nga imam Zuhri, ka qenjë për tabirinve, i cili ka dëgjuar në gjariën që ka ndodhër në kone profetit s.a.s. nga shumë sahabë. Dhe thot, e kam dhëgjuar të dhe e kam kuptuar, dhe po atregoj thejl bina asaj që kam gjuar për gjithë tyre. Dhe thot që a isha, rëdi Allah, doli me profetin s.a.s. për një uðhim. Sepse profetit s.a.s. kër diltën u uðhim, hithën në, hithë në shorët se kur shprej gavët të ti do diltën e ta. Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe njëra shortja ishës me të saktimin Allah më dhe oqe të bëtaj që do Allah subhanu wa taala edhe do në për në uthim në një luft ku këthehem thota ishë e profetis salamu sëllëm daloj një natë një vend edhe zbrita për të shkuar për të kryrë të që kryrë në shdo njeri largë u shtris ku këthehem dhe bëm gati për ty për në dhe dhe shofë që vërën si e qafës më kishtë rëndë Edhe gratë ather i hybnin në një si tip kuti që quhej hodex, që ndonte të mbi tëndeve sepse deveja e dinin zgjidhje më gung. Nuk ka kutule njeriuën të, por qesë nuk i shtrohet diçka përsipër. Dhe gravë, për qendrën sa më të mbuluara u vendosnin në një si tip kuti e të lart, që ishte e hapur nga lart, por që nuk e shikonin burrat nga anës dhe as nga poshtë. Për çën sa më e ruetur, dhe ata e banin katër veta dhe hybnin mbi hodex. Kë quhej hodex, tip kutije e thot e isha vini këta katër persona dhe më hybni në si për në dheve mbi e mbi drasëm thot një po unë mëmendin kur pash që varësja më kishtë e rën u ktheva për këkuar varsën e gjitha varsën kur kthehem shikoj që ata këshin nikur të gjithu shtria pa përja shtim me sa duke dhe isha kër ata kanë ngritur drasën kan kujtuar se unë jam brenda sepse sot thot atëherë thotë gratë kanë qenë të lehta, kështu nuk hanin ushqim. Prandaj ato duke e ngritur drasën kujtuan se ai ishte brenda ishte dhe e vendosën atë sipër dhe u nisën gjithu shtrja. Atëherë do ta ishte kur e pa shëndin e këtove forme që të gjitë kishin ikur. Fash do qëndrej këtu në vendin tim, sepse ata do më kërkojnë, nuk do më gjenë, do kthehen, do më gjejnë në vendin tim. Edhe ato ishte ushtria aty. Ndërkohë e zuri Gjumi. Atër e vjenë Safuan ibn Muattil e Sulemi, edhe pastaj e Dhekuani, ka qenë një për i sahabëve i cili kishë ndetën ba më rabo u shtris. Edhe thota isha më një kishte njohur që përpare se të bëshë dëtyrë hijabi. Edhe kun pa fëtyrën ti me, sepse a i kishës bulu fëtyrën, më njohu direkt, edhe tha inna lillahi wa inna ilih rajion. Nuk tha më asni gjusën fjale përveç kësaj, por u li dhe venë, Unë largua, dhe sa hypa unë dhe vend, dhe pasaj hesi për para dhe tërhishtet dhe vend, dhe i sa mbëritëm paradite të kushtëria që kështë ndaluar një vëndës. Kure parë munafikët këtu, atëherë të fillonët të kërcajnë nga të zimi. Atëherë fillonët të hedhin valë munafikët. Odhë leze munafikët nuk flasin në shdoj loj momenti, sepse din shumë mirë, e din shumë më mirë që nuk u besuan fjala e tyre, por gjen momentin e duhur që po të thuat fjalëtyra ajo është besueshme te njerëzit. Dhe atë er doli koka e munafikëve Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Ai dhe filloi duke shpifur. Ai dhe duke thënë që ai ishte ka në normalitet. Dhe kjo ishte një shpifje shumë e ndyrë. Më ndje shumë rëndë, sepse, sepse ajo në realitet dhe të thoshte cënimi profecis. Këtë dhe thoshte që në shfamilën e profetit egzisto ka pisliku, si pas muna fikëve. Edhe këshu atë në shdo kohë, përdojnë shpif jetë për të hedhur poshtë të vërtetën. Kështu munafikët në shdo ko përdojnë në shpivje dhe i ka nëgjën në të të njëri tjetëri, për të hedhru po shtë vërtetën, mirë po, kur dene vërteta sheshit, atëhe i merë për para munafikët dhe njëjarit e tyre, rota, histori, dhe i shtypa ta njërë për gjithmon. Kërë e shikon në gjendin e dojforme, a ishe hypur në dheve edhe një personi huaj e ngjisa dheve në, Filon duke folur munafiket dhe ata që kishin zemrët e smura Ma di e u futën të disa sahab Por alloj më dhëruar u afalje të gjuna fatyre më mbrapa Sepse u leze një shpifje kur përhapën dhe me njëzbe Ajo bëhet me e vërtet sa e vërteta A i sa njëzit janë të gaqën të abesojnë në zdo gjinjeshtë dhe zdo dhe shpifje Ndre sa kur thua një vërtet janë të përdispozuar të mësë abesojnë të e thot a ishja o këthyem në medine a ishja nuk ishte digjuar gjefarë se qëfarë thuëshen në medine por thotu smura mirë për po huarë e rej që profetisë nuk më silëshem më si që silëshem për para sidë mos kur ishe smurë nuk silëshem dojë forë por hymte dhe thjesht më përste edhe më thoshte si je edhe kashqe dhe ikte Në vonë pushtypje sillja e tij e ftoht. A dhe mbas si kaluan 2-3 javëta isha radhi Allahu anha, rreth re 3. I kërkova profetit sallallahu selam eh le që të shkoj tek prindit e mi sepse arsye pse kërkova leje ishte sepse një nat dal në Ummu Mesbah, një prej eh grave të sahabëve. Dhe thot dil një mnatën për të kryrë nevojnë personale, jash me dinës dhe këshu ka qënë zekoni Arab vëtikur, dimin jash me dinës lërgë. E thot u pengua mu mistah, dhe kur u pengua, nëna e mistah u do më dhenë, tha u shkataroth mistah. Mistah ishte djali sajnë. I thot, a ishja mirë për ty të shfarë për thua kështu. Mistah ka marë pjesë në luftën e bedrit, ti thua për të Allah e shkataroft. I thot u mu mistah, a nuk e gjetë gju i thote nuk e di qëra kanë thëmë për mua a që pa së ka që nëne besintar dhe ishe dhe dhe loen a i sa nuk e kishe përfyturuar do se qëra mund thoshin njerës dhe për ta a dhe atër ja tregon kërja tregon mërzidit shumë ishe përse se normalisht ishe shpifje shumë rënd ishte shpifje shumë rënd përfyturoen ishte dhe njerit për jush si kur ti thua që këllë shpifje a ti ose familje së ti qëfar do bënda E kjo shpifi ndodhë dhe në familjën e profetit Sallallahu Aleyhi Sallem Që familja e ti për ne është më shtrejnë së familjët tona Për ne është më shtrejnë së familjët tona Edhe atë e këkon leje profetit Sallallahu Aleyhi Sallem Që të shkoj të prindit e saj dhe të sigurot për të laj ma ashen së shqivërtet Shkoj të kënëna në saj Mas i je për leje profetit Sallallahu Aleyhi Sallem dhe e pyet i thot në nësaj onë e në ima ashe vërtet dhe atër i thot në në nësaj musë mërzit do vajt zaime sepse gjdo grua që ka shemra shemra që në gratë të cilat janë gratë një burri gjdo grua që ka shemra normalisht do kje të zilis në mos kërë burri do atë më shumë se tjerat pa në musë mërzit i thot atër të dhe ishe filloj qaj qaj edhe nuk më shtaron të loti Qajat ditën e qajat natën, qajat ditën e qajat natën, dhe e sa vje dhe një, gr një grua prej nësarve, edhe kërkon lejt futën shpintime, edhe futët dhe ajo dhe filon qanë e më muafët. Gjithashtu nuk të njajë të rëgohet, që u muaj jubë e nësari e shkon të ke buaj jubë edhe i thot, o e buaj jubë, a e ke të gjuar se që fa thonë për a ishen? I thot e buaj jubi, o u muaj jubë, A do të bëje ti vetë një diska t'il? I do të kërë, vëllë, jo, pashë Allah, në këtë të bëja. I do të bëja jubja, për po, pashë Allah, që a ishe, është më mirë së ti. Shikoni o dhezër se qëpa mendimi kam besimtarët e mirë për njëri tjetërin. Walau la idhë samihtu muhu dhënë në lë muëminu në wal muëminatu bi enfusihim khajra. Fëtë Allah me dhu, kur ju dhe gjuhat atë shpifje përse nuk me ndohem besimtare për njëri kjetër njërë në më dhem nëse më në afiku të u zhyton në pisliku në tyre edhe rane në lumbi në radhës se nuk ishte kësë lumbi parë dhe asë i fundit i tyre, për ju besimtare shpon kështët me të lumb që zhytëshin ta kështu me ndohi e bua ju benënsari i cili ishte i dëvoshëm Gjithashtu edhe Zejnë bintu Jahsh, që ishte gruaja e Profetit Sallallahu Alejhi Vesallam, e pyeste Profetin pra Sallallahu Alejhi Vesallam, "Çmëndinge për të?" Mbasi donën Tuhafa, dhe i thot ajo, "Ojë, duguar Allahut, unë nuk di për të vetëm se hajr." Dhe më pas thot thot, thot Aisha Radiyallahu Anha, Zejnë ka qenë nga gratë veçanta të, të cilën e rueti Allahu me devotshmërinë sa që kishte. Devotshmëria është shkaku që e ruan njeriu nga zhytja në ato pëslliqje. Fot Aisha qaja aq ai shumë Sa mendova se do vdes në të qartat. Nuk më, më shteron te loti. Derisa vjen profeti sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj fillon momenti i fundit, momenti e edhe për para kësaj, profetis, i ardhes së shpalljes. Edhe përpara kësaj profeti sallallahu alaihi wasallam po priste të vinte shpallja, por nuk po i vinte. Dersa u afrua afru një muaj, pa ardu shpalli për Allah që të ndashe këtë që ështje kush shëvërteta dhe kush njështra Edhe atëhere i mojë mendimin Aliut radiallahu anhu edhe Usamët në Zajdit Edhe u tha atyre që mendim keni për a ishen, si e njëhni a ishen I thot Usamja ose baba i ti Zajdi i thot o i dërguar e Allahut në nuk njofim për nësaj vetëm se kajrë Kur sa liu i thot O i dërgurë allot Gratë janë shumë Takëshu që nekë nuk kepë se këfizorë Vëtëm e ta E me gjitha të ti mund pësës beriren Që ishe shërbëtoria ishes Sa jo ka për të tërgut vërtetën Edhe pësën beriren Radhi allahu anha Edhe i thot berira O Allah i dërgurë allahu Nuk di për isaj vetëm se kajrë Nuk di për isaj vetëm se kajrë Ajo është një vajzë e cila është shumë e qiltër, shumë e ciltër, pasë, ajsa dhe delja e thotë mund të amashtroj e dviti tja hajë bromi më brënda në shpitsaj. është njëri thjesht, nuk është ësht njëri mashtrus, nuk është njëri dhe mund të që ditë bëjt dreva. Edhe atër kërë përfetit sallallahu alie sellem sigurohet edhe pse a i dhe më thënë nuk mund të akuzon të grua në ti pa fakta se kjo slejo është në fejë dhe i shte shembuljoni lartë, U sigurua nga dëshmitarët Besnik e pasaj doli përpara njerëzve të gjithë dhe në Medinë. I mlori sahabët e gjithë dhe gjithë banorët e Medinës dhe u tha: Kush më justifikon mua të vras, që ta vras atë personi i cili më ka munduar mua në familjen time? Si? U ngrit i dërguari i Allahut për të mbrojtur ndërën e tij. U ngrit përpara njerëzve të flasë që të mbrojë ndërëjnë dhe pasërti në gruasë të ti, mbasë munafikë nuk u vjenë mirë, sepse munafikë nuk duan që të dalin sheshit shpive dhe tyre, të dhe thonë që është këtë person që ngrije dhe fe për vetën e ti, ngrije dhe mbali gjera për në bojë të rrë vetën e ti, nuk kemi pa ndërë njëherë diska të tilë, Nuk duhe në ta që të ngrije të i dërgurë e modë të të thot njëse që kjo është shpifje, sepse ta të dëshirojnë që të ishtojnë edhe në shumë shpifje të tyre, pa në dhe nuk kanë dëshirë dhe nuk e lejojnë munafikët që dikush të ngrije dhe të mbrojnë vetën e ti duke të nuk është shpifje. Sikur se ta dhe Jusufi a.s. kalë e hira u edhe të një anë nefësi. Për të mbytur vetën e tij tha, ajo është ajo e cilën më nxiti mua për mërtet dhe jo unë. Për të mbytur vetën e tij kurse mufafiku nuk u pëlqen kjo lloj gjëje. Sepse sipas tyre, kjo është mbrojtje e vetes dhe mbrojtja e vetes nuk ulë joka. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam u tha sa haf kush për ju shumë e leje. Edhe më justifikon që un ta vras të njëri i cili më ka munduar në familjen time. E faktë të lojgjeri që, që kyve prim nëse do bëheshe të bëheshe me pajtimin e gjithve Se po po mu se bëhem pajtimin e gjithve do ndodhë atër luft me të sahabbe Edhe atër ungritë Sadib në muadhi dhe tha o i dërguar e Allahut në thuej Kush është ky se nëse është për i fisit ton për e osit Ne do të avrasim më të vet Dhe nëse është për i vlezrëve tan për i khëzegjve Do urdhërën dike që të avrasi atë Ate u ngrit një sahat për Hazerzh dhe dhe i tha, thotë ai she këy ishte njëri mirë, mirë po në këtë momentot e mundi dashuria e fisit. Edhe tha gjeve i fasadit. Por ti nga që e dije që ai nuk është për ju, por është për inesh, pandejë theksu. Ate u ngritën dy fiset për të zonë me njëri tjetrin derisa zbritën për vetën sola nga hytbia dhe filloi të qetësonde dese qetësoja ata. Edhe mbaroi çështën në të njëjtën formë. Atë e të kom profetit sallallahu alaihi wasallam te Aisha për ta pyetur dhe për ta këshilluar atë. Edhe këtu pastaj zbret shpatullën për Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtu Allah i madhëruar e pastron nderin e profetit tij dhe pastron figurën e Islamit. Edhe këtu Allah i madhëruar e nxjerr në pah të vërtetën, të të mbasi ka luajtur e kohta me njerëzit për shumë kohë. Dersa kërë vjene vërteta, o kulja al haqku o zëhqa al batil, thua i erdhje vërteta, dhe u shduke kota, inë al batila ka në zëhuka, dhe kota është, është dukur. Lusë Allah në madhërua që të naruaj goje tona dhe zemrë tona pëjtë kotës. Alhamdulillah, salatu, wa salamu, ala rasulillah, wa ala alihi, ala sahbë i gjmërinë. Skon profeti sallallahu alejhi dhe sellem tek Aisha radhiyallahu anha tek shtëpia e Abubekrit dhe i thot. Mbas i thotë i ishte Abubekri aty prezent edhe mamaja Aishas domthonë që është viera, e dhjera e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, dhota ishte isha në mes të prindërve të mi. Dhe i fol profeti sallallahu alejhi dhe sellem, o Aisha, nëse ti ke bërë diçka për ndohut tek Allahu se Allahu i madhëruar është pendues dhe falës, është ai i cili sapo ndon të qenë të dobën dhe falës i madh. Dhe nëse nuk e bërgjë, Allahu do të të pastroj. Vetëm në këtë moment që më foli profeti Sallallahu selam, më thotë më shteroj loti. M'u tha loti dhe më thotë më erdh di fuqinë në zemër. Edhe atë fola. Dhe i fash, unë di që ky lajm u përhap. U përhap dhe ju e dëgjua dhe besuat atë fjalë. Profeti i thot, ai ishte profeti Sallallahu selam. Edhe sikur unë të them juve që unë nuk kam bërë gjë Dhe Allahu e di që un nuk kam bër gjë, ju nuk keni për ta besuar ato thotë. Edhe sikur un të them juve që un kam bër gjë, dhe Allahu e di që un nuk kam bër gjë, ju keni për ta besuar ato thotë. Edhe shembulli me ju nuk është vetëm se si shembulli i babait Jusufi, thot aty nuk më kujtohet emri i babait Jusufi, thot Jakubi alayhis salam. S'më kujtohet emri i tij thot. thotë. Po thosaborum xhamil, thot. Por u thot me ju vetëm se të bëjë durim të mirë, si shka thënë baba Jusufit, fësabur unë gjemil, o Allahul Musta'anu alama të asifun, fëtë durimi mirë, fëtë dhe Allahut më ndihmof, për atë që ju shpifnin dhe i meje, shëtë të isha radiallahu anha, mas një mujë sëprove prej Allahut subhanu wa ta'ala, mas i deshja Allahut së përvon dhe besimtarë, dhe munafikët dhe të nzirë njën kokat, munafikët të cilën shpifnin, Me profetin sallallahu alejhi dhe sellem për të ulur pozën për të dëgjuar të vërtetën. Në këtë momenti vjen shpalla e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Në këtë momenti vjen shpalla e thotë ai she babai tim ishte gati sa duke i dalë shpirti thotë. Nga meraku se çfarë do të zbë zbiste Allahu profetit i tij sallallahu alejhi dhe sellem. Gjithashtu dhe nëna në ime thotë ishte shumë e shqetësuar, kurse thotë u ishte shumë e qetë. Edhe pse Nuk mendoje që Allah dhe zbriste për mua ajet e Korani të cilat dhe ledzorëshin dhe e dhe gjukimit Mendoje se Allah dhe të jetë të profetit ti një anë dërmanë të cilës dhe më pastronë të mua Ose të shka në djashën e këta Por kur nuk mendoje që mund zbriste Allah ajetë në cilat pastrohesha unë nga kjo shpifje madhe Dersë ato profetit dhe sërenë filluan duke i dalë djerësi që dinin djerësit në ditët e ftohta të dimrit dyers nga rëndesa, nga rëndësia, nga pesha e madhe e shpallës. Në momentin kur profeti sallallahu alajhi wasallam i mbaroi shpalla dhe u përmend profeti sallallahu alajhi wasallam atëher i buzëshë fryra dhe i thotë të përgëzojë Aishën se sepse Allahu i madhëruar zbriti pa fajsinë tënde Nga la qëtë që qi e i dhe In nëllë dhina gja u bil ifki rus dhe të minkum la të hsebu sharrën lëkum benua khairullëkum Ata të cilët esohën të shpifje ishin dhe rjuhët Allah i më dheruar Por ju mësë mundoni sa jo ishte e keqi për ju Kjo ishte e mirë për ju I pastorej Allah gjunafe ta ishe sërgjallonu e ngritë e të Allah e lartë më shumë se shdo gru e tjetër, dhe në të dëgatët që shdo kush që e akuzon së të hishe, a i quët qafir, quët qafir sepse ka më hua kurani në madhë, ngritë e lartë për Allah subhanëve të ala, këshu i tërgonë Allah besintarë dhe, dhe përfundimi i atyre të cilët shpifin dhe besimtarve shumë i keshë. Pasaj mas i fletë Allaho dhe ujep disa kshilla besimtarve që mos e përsërisin me këto në një një gjarje je, që mos hesin mas hapave të munafikë dhe, u thotë Allaho i më dhëruar. In, in në ledhine ju hibbune në të shial thahishë të fil ledhine amanu. Lehumadabun alimun fi dunya wal akhira wallahu ya'lamu ja wa antum la ta'lamun ta Ata tecilet dëshirojn që të përhapet i moraliteti ndër besimtarët për ta ka dënim të rëndë në dynjën e ahët kanë thënë dietarët në tefsirin e këtij ajetit se pamë ne jashtë duket sikur ata që të dëshirojnë të përhapet i moraliteti kuptimi i ajetit është ata të cilët Dëshirojmë dhe përhapin shpifjet që filani ka bëri immoralitet, filani ka bëri immoralitet. Këta persona që nxjerrin gjë të tilla për taka, dëm të vëmshëm, dynjën <coughs> e het. Kujdes o musliman mos bëhesh ti pjesë e munafikëve të cilët shpifin. Kujdes, sepse Allahu i madhëruar ka thënë për munafikët në Kur'an. Ya ja, ayuha ar-rasulu la yahzunka allatheena yusari'oona fil kufri kalu, min allatheena qalu amanna bi afwaahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min allatheena hadu sam'oona lil kadhib. Fa dallahum allati ya ayyu ya profet mos te shqetson ty ata te cilet shpejtojn per ne kufir ata te cilet folkan besuar me gojen e tyre por ne zemrat te u nuk kan besim namunafikat dhe ashi futet të cilët e dëgjojnë shumë gënjeshtrën e dgjojnë shumë gënjeshtrën do të thotë që kur e dgjon një gënjeshtër ai shkon e bëson dije dhe e transmeton te tjerët kush janë këta këta që dgjojnë gënjeshtrën shumë dhe e transmetojnë te tjerë kush janë janë munafikët që çifutët munafikët që çifutët të dy rangje njerëzish një janë njerëz të pist të shoqërisë të cilët e pëlqejnë për hapjen e shpifjeve nëpër shoqëri Pa ndaj mosu bëjë si ata Profeti sallallorin Se në ka thënë në përfundim Këtha bilmar i këdhiben E ju haddi the bikulli ma sëmja Mjafton për njeri unë si gjinjeshtër Qa i të tregojt zhdo që që të gjon Sa rrugë, allah, musiman, si të gjon rrugë Udha musiman Mësi të regot të tje Sepse shumica të tërë janë gjinjeshtëra Janë gjinjeshtëra që të cilat Kanë marë një loj legitimiteti Më të marë se sa gjetë të vërteta Se se këo është vërtet e njerëzve si shtohet një fjalë urtë, e keqja vropon kurse e mirë hecën hecën këmp. E keqja vropon. Domodin e keqja po për hapet shumë vende të njerëzve, se kanë qef shumë të njerëzve, kanë një lloj gërimi të përgjenda, që kanë qef rati shumë, kanë qef shpifin, u pëlqen kur shkon diçka të keqe ndër më besimtarve, dhe po merr po hapin. Për këtë si u ka vënë mëdhua më ata që dëshirojnë qepahpati world them me besimtar por ta ka dënë ndërmjetun dy janë ajet nëse i themi vetës me vërtet besimtar ruaj gjuhën tënde se kjo i shkatëlon shumë izën e njerëzve siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë që transmeton Buhariu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam kalon ndëmjet dy varreve kalon tek dy varreve fakt apo dënohen por jo për diçka të madhe për diçka të vogël njëri për të urin lupastrosh dhe urina Kusër tjetër nukrueshe nga gjebetet e nga nëmime Dhe nukru të gjuhën e ti Edhe ka të regurin e hadith tjetër gje shumit Dhe dhenimit varet për këtër dy gjera dhe vjen Mosërrujt e gjuhës Mosërrujt e gjuhës është kak për shkatërimin në njëriut është kak që ta qoj njëriun në hipokrizi Hapja e vëshit Si vësh të elefantit Këndrej që dhe të krej që Gjithasht do që njëriun Dhe t Gjështë dove shpifje, shtë dove budhe aliku, dhe për hapë të njëzit, i gjenë të dhe u e bedhe, shtë e burë më shumë se të gatë, jamë më burë si gatë e kësia, dhe të më lafë e në ditë në dinë benjë, dhe të më rëmë e lafë, nuk për njëvim të shikusha i besimta e mirë, i të i liru në gjohë në vetë, nuk gjenë një personi me zhësit, do të u e kinim frikë, o përshoni, Për vetëm laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, këtu, laka, tje, filalin, shufistanin, shufistanin, shufistanin, ështu, të gjithë me zhjithën, bushën të reformë. Subhanallah, subhanallah, edhe i themi vetës besimtarë. Edhe i themi vetës besimtarë, kur gjuën dhe njerët të neshë, është i gjadë e i të bërëa, është i shpata, që përë zhëgjë që i dërë përë paraë. A më ndojnë të njëre se dëshpëtojnë të ka Allah i më dhëruar në këtë dhe forme? Allah i më dhëruar të regonë në Kur'an, në i dhe që përmëndu më si, por që në këtë dhe forme njëre nuk shpëtojnë, por vetëm shkatronë vetën e ti. Për ndaj dhe tyre besimtarëve dhe lezër është, të ruajnë gjuën në tyre. Ndaj shpifjeve dhe gjenjeshtra, mos shpifjën, as mos gjenjen dhe besimtarëve. Nëse dëshirën të j të ruën zemën e tyre për mëndimit të keqë, sepse mëndimit e jesh këtëron njërëjun. Inë në balovë vënë një itëmë, Allah dhënë Koran, disa mëndime janë gjunafe. Këto janë dëtyet e besimtarit, nësa i dëshiron të besimtari mirë dhe të largohet nga hipokrizia, nësa dëshiron që mos hyjë në rangu në hipokritëve, rangu në dyfëtyrës dhe të, të cilët për të ndojnë se ruën nga fitnët, Kjo është mënyra se si ruajnë ata nga fitnët duke futur shpifin ndërmjet besimtarëve, me anë të kësaj gjëje, ata e rregullojnë shoqërinë dhe e bën një shi shoqëri ideale duke futur të, të gjithë llojet e fitnëve, me justifikimin se po luajnë nga fitnët, Allah na ruajet nga fitnët, Allah na ruajë gjuhët tona, Allah na ruajë zemrat tona, Allah na ndalë hipokrizia dhe nga të gjitha cilësitë e hipokrizis, Allahu shpëton në dyllë.